Ești nobil în trup și în suflet, preoț și mărturisitor, cu viața ai dat mărturie pentru Iisus Bunul pastor. O fericite, Vladimir, o fericite, preoț și martir, ragate te tru noi mijlocește pentru...